Isten áldjon titeket, bár tudom, ezt kör szoktuk mondani, de hát lehet, hogy bealusztok a mai műsoron, és akkor jobb, hogyha először elköszönök. Tehát Isten veletek, hallgatók, elkezdődik a vasárnapi tortúránk, maga a szó tortúra is arra utal, hogy előkapjuk a lelkünket, kicsit megedzük, földobáljuk a plafonra, visszaesik, aki akarja, elkapja, rátaposhat a lényeg, hogy mozgassuk meg, mert jót tesz a léleknek, olyan, mint a láb. Nagyon érdekes volt, a, a, a nagyon szerettem az autókat, nagyon-nagyon, mindenhova autóval jártam, és azért szép lassan a, a véráramlásom az kezdett gázos lenni, és elkezdett fájni a lábam. És ha, ha Isten nem lett volna jó, és nem küldi rám az akkori fasisztákat, akik szétverték többször az autómat, akkor nem kezdek el gyalogolni. Az eleje nagyon-nagyon rossz volt, ma már nem fáj a lábam. Egyetlen módon lehet a lábfájást meggyógyítani, ha annyit gyalogolsz, mint egy proféta. De ha már a profétákról van szó, nem így szoktuk kezdeni, hanem Isten igényénél, és az meg így hangzik. Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. Amikor lakomára hívnak, kezdte, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ez megérkezik, oda jön, aki meghívott titeket és felszólít. Add át a helyedet neki akkor szégyen szemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád. Barátom, menj feljebb! Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt? Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják. Ekkor a házigazdához fordult. Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. De azonban az igazak feltámadásakor megkapod a jutalmat. Hú, azért egy első hallásra is fogható, hogy elég bonyolult dolgokról beszélnek itt, bár első látszatra könnyűnek tűnik a kérdés, hova üljek én. Hát könnyű, én, én ülök előre a vezető helyre, a vezetőülésbe, az anyós, maximum anyósülés hátra nem ülök templomban is nagyon szépen én járok, le lehet venni, hogy ki, hova szeret ülni, azért jó, hogyha ha a városi és egyéb hatalmasság inkább elől ülnek. Ez azért év, ezredek alatt szépen kialakul, mindenkinek tetszik, hogy vannak kevésbé egyenlőbb emberek, akik igen, Különben is, ha így be, a belső lelki ö, ö, karrierre gondolok, akkor ö, azért mindig jobb véleménnyel vagyunk magunkról, mint a másikról. Legtenetes ez a nehézség, ez, a, hogy, hogy mi, mi, mi, vajon, mi lehet a valódi értékünk, ö, főleg a lelkünk mélyén. Ö, nagyon érdekes ebben a, a, a példabeszédben, hogy Egyrésztől beszél a tanítványokhoz, hogy ne legyenek már ennyire, most nem szabad csúni a szavakat használni, Klafa. Jó, most ezt a szót használom, a média bizottság, a, azt a szót, amit nem mondok ki a haját, hogy mennyire klafa, eh, klafa srácok ők, és hogy eh, azért értékelik magukat, mert, mert soha nem lehet tudni arról a szerencsétlen ez neve nincs. Albániában elpusztul gyermekről, aki lehet, hogy a házigazda mellettül ül. Rettet, és borzalmas, hogy a mennyországban nem működik a, a világi eh, eh, prezentációs rendszer, hatalmi prezentációs rendszer. Ez egy, ezért egy kicsit haragszom is Istenre, de majd megbocsájtok neki. A Érdekes ez, hogy kit hívsz meg. Ugye egyrésztől valóban van a keleti szokásnak megfelelően, a japánoknál is borzalmas, hogy valakit meghívsz, figyelj, az biztos, hogy belepusztulsz, hogyha nem hívhat ő téged vissza, tehát ebből elindul egy ilyen ide-oda játék, lekötelezetté válsz a, a vendégedet, a, az afgánok a saját házukban nem ölnek meg keresztényeket, csak útközben. Ezt a tudják a, a ottani katonák is, a vendéglátásnak a hihetetlen parancsa, törvényen nagyon erős. Megetett, megített és ahogy átlépted a, a küszöböt elvágja a torkodat, de addig nem. Csak azért mondom, hogy, hogy egyrésztről azt mondja, hogy ne ezt, ezt a nagyon erős hagyományt, hanem az írgalmasságot és az adakozást csempészd bele az öröm ha lakomát adsz. hogy a boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Ha nem akarok erkölcs teológiailag, meg kantilag hozzálni a kérdéshez, de mondhatjuk azt, hogy azért csak az a jó cselekedet, ahol nincs esélye, vagy nem várhatsz, vagy nem érdekes a kérdés, hogy ezért van-e hála, vagy bármi is. Vagy önmagában van a cselekedet értelme és jósága, mondja Kant, vagy nincs. Tehát azért, amikor a, a politikusok simogatják a gyerekek arcát, vagy gazdag emberek média előtt pénzt szórnak, nem lehet sajnos morális cselekvésnek, sőt immorális cselekvésnek kell látnunk, mert visszaél valaminek a, a szentségével, ami ezekben a szövegekben gyökeredzik, amiket itt nektek itt olvasok. Nem tudják viszonozni, mert semmiük nincs, aki a legkisebbel tesz jót. Fú, de kemény ez. Gondoljatok bele, hogy általában jobb avval jót tenni, aki mondjuk fölöttünk van, vagy velünk azonos rangú, mert neki is jó érzés, hogy érzem, mekkora macsó vagyok, meg neki is, de értitek a, ezeket a láthatatlan férgeket, akik ott az avarba taposnak a hajléktalanoktól, a migránsokig, avval, avval is teszel jót. Na, na most a, a, azért fontos, ezt megértenetek, mert hogy múltkori adásban beszéltem arról, hogy van probléma Róma és Budapest között, és az, ezekhez a szövegekhez kötődik, sajnálom, a, a, a zsidó irgalmasság tudat megfelelve a keresztény szeretett parancsáig okozza ezt a dolgot, hogyha ez nincs meg benned az, hogy magadat megalázd, a, ki a legnagyobb kérdezi egyszer Krisztusi őket, mert hándon vizsgáztatja és látja, hogy szomorú az eredmény, és akkor az, aki az asztalnál ül, vagy az, aki az asztalhoz felszolgál, és akkor mondja az egyik nagyokos, hogy hát persze az, aki az asztalnál ül. És azt mondja, Érdekes, én vagyok az, aki nektek az asztalnál szolgálok, és ebből és ennek van filozófiai jelentősége, lehet, hogy Isten nem végtelenül nagy, hanem végtelenül kicsi, ez a modern felfogásmód, amelyben ö, olyasmire képes, amire az ember nem. Megalázza magát a, a, a másikért, és ö, ö, s, s, s, én értem, hogy a a, a, a, a, a muszlim, de azt is meg kell értenetek, hogy ezektől a szövegektől nem tudunk eltekinteni. Sem a zsidók, sem a római katolikusok, azért, mert egy nagyon ö, egyszerű ö, famunkás Názáretből, aki lehet, hogy az Ábrahám családba tartozik, ö, a tanítványai mindazokat mondott, lejegyezték ezt hívjuk mi Bibliának, tehát és ez itt a nagy probléma, sajnos értem, hogy Magyarországon nem fogják föl, hogy egy politikai program vagy egy túlélési program, most mindegy, hogy hogy értékeljük ezt a migrációs vállal, nem, nem elegendő a Biblia értelmének megváltoztatásához, lehetetesen szomorú, de ki kell adni egy új Bibliát, csak ezt tudom javasolni baránteimnak a olyan, abba csak olyan idézetek legyenek, amik úgy alapvetően alátámasztják habony, árpi, művek szellemi holdudvarát. Én biztos, hogy lájkolni fogom, és egyik kedvencem lesz. Na most zene! Eső össze, Az eső A tető Gáborom, Gáborom, szólj bele a mikrofonból, hogy a hallgatók, mert ez nem mozi. Valami olyasmiről, amit nem beszéltünk meg, mert semmit nem beszéltünk meg. Hát előre semmit nem beszéltünk meg, de az gondolom, témahiányban nem szenvedünk, mert mondjuk a, a tegnap például kisorsolták, a, a tilos 25 éves évfordulaja volt, és egy lovakkeresztet sorsolta ki tombolán. Azért az már húzós, Nem? Hát akkor a így most eletted a kenyeremet, mondjuk rám fér, tehát miért nem fogok panaszkodni, de épp akartam kérdezni, hogy amikor emlékszel, téma volt, hír volt az, hogy nem is tudom, százvalahány ember jelezte, hogy igen, hajlandó visszaköltözni Angliából vagy Nyugat-Európából. Kérdeztelek, hogy, hogy te kaptál le ilyen felkérést, hogy költöz telepőin nem, nem, nem, de nem voltam otthon mindig. Majd akkor én nem vagyok a hibás, Mi volt a 25 éves évfordulón a ja. másik rádiónak a őfordulóján. Csak, csak a, a de, hogy... a, a, azért az vicces nem, hogy tombolán lehet nyerni lóvak keresztet. De te hát saját odat szintén visszaadtad volna, felajánlottad volna. É, nem? soha nem kaptam semmit. Én vagyok talán a legmenőbb egyetlen párt, kormányzat, Kerevicei senki... Kerencvárosban teret is elneveztek róla. <gül> Az nem én róla. Nem TS-sel. <gül> a, a, a, igen, igen csés vagyok. Egyszer egy rendőr megállította pont a, a sarkán álltam a Bakánystéren. A rendőrnek? A, a, a, <gül> Akkor én is megállítottam. A a, a a rendőrnek, igen, a sarkán, és belenézett a személyénbe. És én Makás Tibor lakik, és gyanús lett neki a személyes. Te korbata. is kisibaját és mondjuk, is kisibaját nem álltál néha utcán, tehát ja. te folyamatosan haladsz. De de Visszaszakítottanak fölbe Jó, jó, jó. Hogy. Visszatérve, hogy nagyon érdekes ez, hogy most már nem tudom, nem az, hogy hány, hányan adják vissza lényegébe. A lova kereszt kitüntetés, mint olyan kezd összeomolni, tehát mondjuk, ha nem küldik vissza, akkor is az egész már nevetséges. Tehát, amikor meg... hol, van, hol van, bocs, igen? témába vághatok, nem a szabadba, témába? Igen. Hogy hol van a point of no return, ugye a polgári, nem csak a polgári, ugye hm. légi közlekedésben az az a pont, amit ki kell számolni, hogy tehát mi a igen. hasznos tömeg azon a ponton innen van-e, vagy túl. Tehát az üzemanyag elég lesz -e egy bizonyos pontig. Ugye ez a point of Noriton miért gondolom, hogy ez párhuzamos -e ezzel a dologgal, hogy, hogy mi az a hasznos tömeg a nem is tudom, ezer fölötti lovakeresztül ja, azonosok között, ami után már tényleg ö, azt számolják, szerintem. hogy hányan nem adták még mindig vissza. És akkor értem, a kifelé... De, de, de szerintem előző. nem mennyiségi a kérdés, hanem minőségi, most klasszikus marxista vagyok. Van, vannak súlyozott, nem, hanem az, adános? hogy a, a, az állam ad egy bizonyos elismerést, és most már ugye az Iványi a több rendszerben kapott díjait is visszaadja, maga az egész díjazás van megtámadva, tehát itt már a Bayer Zsoltnál is fontosabb célok lebegnek, Amivel egyetértek én, mint soha, ki nem tüntetett, hogy ugye valahol, ha a hatalom romlott, akkor méltatlannak kell lenni a kitüntetésekre. Ez az Oszkárvágyi idézet. De azt lehet mondani, hogy ha a hatalom ilyen, akkor nem lehet vele dicsekedni. Hát az, hogy más politikai rendszerekben szerzett kitüntetéseket is adnak vissza, az hatalmas bizalomvesztés jelent az állam hatalommal kapcsolatosan. Ez szerintem óriási hiba, mert a Baja Zsolt nem annyira értékes figurája ennek a társaságnak. Nem akarom bánt, megbántani, de én nem tartom annyira tehetségesnek. S, értetet. Jó, egy picit engem is zavar az uh, vele a kapcsolatban, hogy, hogy most már um, egyre több az a nyilatkozat a témában, Igen. amikor is fontosnak tartják nyilatkozók kiemelni azt, hogy Egyébként egy ilyen meg olyan tehetséges és jó hagyjuk de már vagy, ne élnek, hát most... Mondjam komolyan, hát én azért De bocsá, figyel... nem azt mondom, lehet, hogy az, de hát Úgy a, kapcsán... a, a, a, a ez, álljunk meg magyarok! Kérlek! Mert kérek szépen, olvasom a médiába, hogy a Bajer milyen erdélyi meg stb. dolgokat csinált, szerintem nem nagyon ismerik. Hm. Én emlékszem, amikor meg, elő kezembe fogtam ezeket a dolgokat és megnéztem, Hát, mindegy, elhúztam a szám, érted, én is nyomtam 25 évet Erdélybe, aztán azt a kb. szerű erdélyi megemlékezéseket, meg tudatokat, visszautasít nem is ilyen, én nem is ilyennek láttam, nem is igaz az, amire kapta a kitüntetést. De nem érdekes a véleményem, én azt tudom, csak én olvastam azokat a műveket, amiket kiemeltek arra vonatkozóan, hogy ne, hiába buzizik cigányod, zsöd, dögölj meg, geci zsidó, ez nem emiatt. Hanem emiatt, az se igaz. Az se igaz, de érted, hogy annyira félek, hogy egy napot se fogok tölteni Magyarországon, ha mindig megkérdezik a véleményemet ilyen ügyekben, hogy beleszatnál. Uh -huh. Tehát az egész nyilvánvalóan nem is a Bayert minősíti, hanem az államot minősíti, amely be akarja bizonyítani a médiatanás büntetése után, hogy ő alapvető értékünk, ez az ember. Olyan érték, amit lovak keresztel, áll. annyira szeretik a szimbolizmust, érted? De nem csak a nácik szerették a szimbolizmust, hanem például a Fidesz is szereti, a törzsi tudat a szimbolizmust szereti. Ő családi törzsi tudaton épülnek fel. Az az érdekes, hogy beleszarnak, érted, a turul pofájába. Az a nagyon érdekes és felháborító, hogy szentkoronázik, érted, tudod ki szent koronázik, Szakrázik. Itt az előző vendégünk, de ő más tekintetben Szent Koronát. Majd felolvasok egy nagyon... Energiamezőket kutatta a Szent Korona de hallgattad, itt voltál már, igen. Ma, ma képzeld el, kicsit föl vagyok már így nyesve, és képzeld el, megmondom őszintén, azért nem szoktam így magamat nagyon promózni, de írtam egy olyat, ami szerintem 5-6 éve nem. Vagy lehet, hogy nem az évek számítanak, hanem fiatal koromba tudtam miért írni. Ezt mikor írtad? amire most ezt írtad, két, a figyelmet. Három nappal ezelőtt írtam. Hú, hát akkor a maló a, a, a keresztről, nem azt lecsúsztál. Nem a lova a szól, hanem a halszagú dalról. Okay. Tehát csináltam egy klippenemzést, és arra gondoltam, megcsinálhatom, Egyrészt, mert akik énekelnek, aztán meg aztán én válogattam ki egy részről, tehát felelőse is vagyok a Schmidt-Maria Projektnek, nek Másrészt, mert valahogy tűző, filmkritikus voltam. Én, én tényleg ez volt a foglalkozásom, hogy filmeket néztem meg, megmondtam a véleményem, kifizették. Képzeljétek el, ilyen életem volt. Fantasztikus, nem? Hogy a, a, tudták, hogy a kritikus ér valamit, annak meg kell élni, én fantasztikus világba éltem. Nagy művész emberek néztek rám, és azt kérdezték, hogy tetszik-e vagy nem. Na, ez elképzelhetetlen a mai világban. Csak mondom, hogy milyen volt a régi világ. Akkor például még a bölcsészettudományokat nem tekintették bűnnek. Hú, ma már bölcsészt, vagy egy vagy, hát, vagy, vagy nem? az azt olyan... az, az Jó, jó, jó viszonyban, amikor is megírtad róla, amit hát nem, van, sosem rossz. Róz, rossz, sose rossz, rossz, rossz senki. Először rosszban. Na, nem. Értem, csak hogy aztán, mint ahogy nekem is volt, csak én nem vagyok akkor ember, meg, mint te, főleg nem akkora megaztál, de én például egyik legjobb barátomat úgy szereztem meg, hogy előtte véresen összevereket. de hát biztos soksz elő Az sokszor segít. De tényleg a Cserhami? Nem, nem. nem az volt, nem, hogy írtam róla, ez nagyon igen egy filmtikát, ami szerintem igaz volt, és rá, jó, lehet, mert mert hogy azért háborodott tüket. föl rajta, mert ugye azt tud igazán fájni, vagy a rágalmazás, tud a rágalmazás is, de nem voltam. Uh -huh. uh, lehet, hogy cserhan, mi az nézzük meg. Ja, nem hiszem, hogy <laughs> hogy, hogy az ügyvédje. Nagy erődik. Sad boosts. Szervusztok. Jó napot, Szerbúzs! ám, hogy a Bajár Zsoltó, tudom, hogy hogy korábban mit csinált, azt tudod, hogy egy Mussolini, az Ilkopopuló Szociista Alap főszerkesztője volt, szóval, hogy a behörgött annak idén, aztán rájött, hogy a nagy tőke jól fizet, és átment náciba. Önti, ja, ai, ja, ai, ja, ja, ja. A másik Göring egy háborús hős volt az első világháború, nem volt náci? Tudom, tudom, tudom. A tizedes osztrák féltik alá, és úgy lehet, hogy birodalmi Marsal. Előtte meg egy német háborús gróf volt, nemes volt, és hát sem baj nem. Jó, Nál azért a kokainfogyasztás megváltoztatta a személyiségét is. Igen, na most uh, a másik, ugye Heidrich, eredetileg egy ilyen sima uh, uh, tengerészeti tiszt volt, és kérlek szépen, nem egy a melyét, tisztivírusra kirúgták. Mit talált, talált egy náci tábor, ahol befog Igen, szemület, a prágai helytartó, és a számvezető is ez, ez miért jutott eszedbe be vajas zsoltról? Hogy most mondják, hogy annak ide jót De azt mondom, hogy a, a, a, pont ezt magyarázom, hogy az a jó, amire hivatkoznak, találjanak már valami jobbat. Igen, igen, van tartós, jobbat. jó. Igen, azért mondom, még az se igaz. Nagyon sok ilyen színeváltás volt az országban. Volt, a persze. Zsot csinált ezt a mások is. Profi módon, profi emberek jól megfizetve. Hát nem tudom, tudjátok hogy legutóbb időben hány szó címek, hány -e. Tudjuk, tudjuk. Majd mindjárt beszélünk az árulokról is, jó? Azért szeretnék csak erről beszélni, hogy <gül> azt beteljezem. Azt eméltem, hogy a múlt héten a másik rész miért nem lett le az a... Nem tudom én se, de biztos a vihar... Volt egy vihar, egy üstökös húzott el, és azt mondják, hogy térdimenzió összeomásról. Egyelőre nem kell félni, tisztelt hallgatón nem rádiós berkekben vagy a hatóságnál volt vihar. Egyébként itt mondjuk el, hogy van egy archívumunk, öm, ahol meg lehet hallgatni és meg lehet hallgatni, de ezek szerint öm, sokan hiányolják ezt a második helyez, korát. Helyez. Jó, is mondom. Képzeljétek el magad a képet, hogy megnézem többször videón. Filmen, újságban is. Lázár János, figyeltek? Figyelünk. Lázár János, Baer Zsoltnak kitüntetést ad az úszításért. Tehát még egyszer mondom, Lázár János, Bajer Zsoltnak kitüntetést ad, hogy alul a az összeugratja profi módon, úszít, kever. Na ez egy abszolút nonsensz, ezt akartam elmondani, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Oké. Okay. Ja, Azt hiszem, ja. hogy nincs itt meg az éterben sem, főleg nem a stúdióban, aki mondjuk, hogy ellenvéleményt mondanak, de azért az én tudomásom, pont én mondtam, Baki, ugye, hogy ronda dolog, hogy most akkor e, e, sorolják sokan, e, méltatva Bajer Zsoltnak az érdemeit, hogy na, viszont mi, na de hát nem, az, tényleg nem, nem az úszításért kapta, hanem tudomásom szerint, hogy Pintér Jolán, de, de de, de hogy érted, a... hogy, hogy... Mi nincs az újságírónak a lelke. A az, az érted? Hogy, ért, hogy külön másik, választjuk. Hogy ezt akarom mondani? Az hogy Jól a gulágok áldozatai jól írt e, munkái miatt javasolta no, Bajas. No, no. Na de ezt mondom, hogy akkor viszont anyan, aki okay. picit tovább viszi, meg mit tudom én benne van még a folyamatban, akkor az a másik serpenyőbe is nézzen bele. Én csak ezt mondom. És ha abba több van, vagy ami olyasmi van, nem, ami... Nem, a a, a, a, a, a Zolt probléma, ha in Luce, Veszük, tehát a politikai mezőtől függetlenül nézzük, hát arról nagyon rossz a véleményem, de most nem, ez az érdekes, akkor azt mondhatjuk, hogy az ő publicistikája olyan, mint a sesej volt a szerb társadalomban. Azt mondják, a, a szerbek se értük, hogy a sesejt mérengették el, nem lehet érteni Európát, egyébként ebbe egyetértek, hogy a döntései átláthatatlanok de például ő a tévén keresztül, meg a békemeneteken keresztül beszívta a Délszláv polgárháborúba azt a lakosságot, aki korábban nem akarta agyonlítni a szomszédját. De hát az ilyen úszítás, a médián keresztül való létezik, és szerintem ő azért e egyébként ezt többször megírtam semmilyen, azért fájdalom, most erről beszélem, mert két éve írtam, hogy ha Baljert nem csinálnak vele valamit, akkor ő a társadalommal fog majd rosszat csinálni. Elérte, tulajdonképpen ez a kitüntetés is azt mutatja, hogy már nem csak Orbán Viktor, szerintem Orbán Viktor Zolt fogja. Nagyon fontos személyiség a Zolt neki, mert ezeket a jobbikos, köcsögös, stb. valamiféle értemben föl kell tartani a magánál erre a zsoci nagyon jó, de ez a rókafúgta csuka, hogy ö, bizonyos értelemben ö, ö, ilyen helyzetre sodródva egyre, egyre kényelmetlen Bajer Zsolt és a sesej vajdasága. De, Jó értelek, de ha polgárháború tört, akkor a bíróság ki fogja mondani Bajer Zsoltról, hogy háborús bűnös? Az a kérdés, hogy milyen jogrendszerben vagyunk. Illetve, hogy ez egy sonda, vagyis hogy hogyan, egy szondázás, hogy hogyan reagál rá a társadalom, annyi. annyi an, a a, a, a, a társadalomban lévő gyűlölet Bajer Zsoltal? Igen. Nem csak vele, de vele igen. Ha a bíró vagyok, ilyeneket vizsgálok. Milyen összefüggés van? Ha cigányt gázolsz, tapos bele. Ebből bemondás, szlogen lett, a, a mondat erősebb lett, mint a cikk, társadalmi hatása volt. Én, ha ügyész vagyok, mosolygok. Uh -huh. De hát Magyarországon az ügyészek más miatt mosolyognak. Leszel még Magyarországon ügyész? Nem, nem. nem. nem, nem, nem még Nem, nem, még nem, nem át, tehát az én ügyésznek nagyon nagy jogi tudása kell, hogy legyen az... az, az, az. Figyelj, na ez a másik, hogy Magyarországon olyan ügyészek vannak, hogy figyelj, hát régen nem mehetek azért, állj, állj. Érted, de Györgyi Kálmán lehetett bármi róla a véleményed, azért azt nem gondoltad, hogy nem ismeri a jogot. Na mindegy, ne idegesítsél ilyen kérdésekkel. A hallgató idegesített, nem? Ja, azért ja, foghatjuk. Ja, jó, jó, jó. Ez egy, egy, egy, egy viszonylag tiszta pár. Nem, az ügyész téma Rábízulta. az annyira sötét Magyarországon, hogy azt most Én hagyjuk. a választást. Ha, hagyjuk. Inkább olvasnék egy jó kis ilyen kemény, kemény kedvűt. Zene után. Aha. Szeretem a halat, az 56-os zsíros pikkei szompót, csak hogy mindenki tudja, hol állok és mit gondolok. Lehet szavazni a hülye magyaroknak, mit is gondol a parizer, amit a vezér? Egy, kettő, amit a vezér? Három, amit a vezér nem gondol. Ha-ha-ha, félre a tréfával, mert a bőrötökre megy. De hat szakmázak, hisz valaha filmkritikus, még valahább zsüdi voltam, döntéseim következményeit viszont is láttam egy hazai gyártású videoklipben. A produceres, mit Mária, a célcsoport, a magyar nép, Message 56. A himnusz író superstarról rossz a véleményem, de ezt most hagyjuk, szegény Desmond Child megszopta, hogy félig magyar, s azt hitte, a lelkében mozog valami. Mondjuk egy miniszterelnöki felkérés, amire az összes paraszt származású művész keze rebegni kezd, ha a legfőbb hatalom valamire is kéri. Igaza volt Verbőcinek, lássuk be. De menjünk tovább. Volt azor benne némi lustaság is, hogy fiókot húzott elő. Indjé megteszi. De azt is lehet mondani, hogy korábbi zenei projektjét gondolta tovább. Olyan, mint a Next Ausztrál formáció, akik azért lettek híresek, mert 10 éven át adtak ki egy Évenként kicsit másként játszva. Sok hazugság van, de igazság egy. Jutott eszembe, miközben olvastam a propaganda és ellenzémi médiákat. Mindenesetre kiszúrtam egyetlen pillanatból azt a nőt, akinek szívem szerint rukkolnék, de inkább sajnálom, mert nem ismeri az aranyszabályt, a munkatársai legyenek nálad okosabbak, tehetségesebbek. Schmidt Mária? Túl nagy buciba harapott. De ezen ne sajnálkozzunk, azt jelenti, hogy 56 még jelent valamit. A támadások a szembeni védekezésük abszolút koherens volt, ha a hülyeségben elméletileg lehetséges a koherencia, nem tudom, ez komoly filozófusra lenne szükségem. De 56 szelleméhez abszolút illi Gyurcsány Ferenc tömegbelövetése. Ha import gombát nyomok, még azt is látom, hogy habony a függöny mögötti sötétben az a teremben állóknak, nem kell félnetek, idővel senki nem fogja tudni, mikor volt 56 és akkor kilövetett. Megvan! Hát a gyúrcsány? Kiáltott fel Lázár előtt egy másodpercen Mészáros Lőrinc, aki hátrébb csúszott kettőt a félelem láncolatban, hogy lekadták a paparazzik a segét egy luxus sajton, jachton, nem Magyarországon, mert a sajnos a tengerünket elvesztettük történelmünk során. De lehet, hogy senki nem volt a teremben, csak habony és a szent korona, a faszom lát tisztán a misztikában. Nézzük a képet és rajta azt a sok embert, akiket mind arszól ismerünk. Fiaink, lányaink ők, különböző korúak, de ez helyes, Az zenében a tata meg a fruska is egyenrangú. Vastagék, karamel, magyar anya, nagyferó, legalább szarul néz ki a nyakkendőjében. Kár, hogy összementek a pöttyök a média mosásban. Meg mintha ő is kisebb lenne. Na ja, én is megyek össze régen, azt mondták, hogy olyan nagy, mint te, ma már, hogy kb. olyan alacsony, mint te. A sztárok csontszerkezete hasonló az emberekéhez. Ebből következik, nem tudom sajnos, hogy ez jó vagy rossz hír. Minden esetre a gyerekeket vigyétek el a plazma elől. Bence fiam vágta bele a klipbe a fejszét. Büszkén néztem rá, mert elsőre én sem jöttem rá azonnal. Nézte és hallgatta a zenét, és megkérdezte. Papa, minek örülnek annyira? Szülői hibát követtem el, de abba bízom, hogy megbocsájtattak nekem az égben, hogy durva voltam első szülött fiammal. Minek? Talán, hogy olyan faszának tartják magukat ebben a dalban. Válaszoltam neki, amire nem kérdezett többet, hál' Istennek. Karom erre nem haragszom, neki tényleg ilyen a szíve, magam se hittem, de igaz volt. Tőle bocsánatot is kérek, hogy korpa közé keveredett. A többiek szívéről, lelkéről nem vagyok ennyire meggyőződve, bírják a magas mint a pornóban, örülnek, hogy eljutottak a csúcsra, a nézőben a magamlés. Na, a nácik ennél jobbak voltak, Tisztelet lenni riffenstálnak, tudta, mitől döglik a német nép lelke. A oké veszélye, hogy minden produkciót, ami sikeres művészetnek tekint, de nem látom értelmét, hogy a mai túlélőknek felhívjam ilyen veszélyekre a figyelmet. Győzött a showbiznisz, Ákos az egyik hajó neve, másiknak Pataki, egész jó még Demián, mert tényleg. De nem folytatom, mert még fogok utazni Magyarországon vonaton. Hát csak mondom, édeseim, sztárocskák, meg művészek, hogy jó lett volna egy percre, ha 56ra gondoltok, mert akkor nem esett volna oly hamar le rólatok az arcotokról a bugyi. Nem rózsaszín, hanem nemzeti, de ilyenkor a színek nem számítanak. A szőkenő értkár! <Sessz>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 a Viszem a kellett, német szárna, az az sem macim Ezernyi véglep Közül a köztest Viszem a csokonai vitez miháj össze Ott ez az ágyam Alba fekszem Elviszem a albokának egy-két régi Viszem a barnát, Viszem a szökét Viszem a felmozat kapcsolatit ürkét Ezt is elviszem magamon Viszem magamon ezt is elviszem magamon Viszem a tutit Viszem a gagyit, viszem az otthonkában utcaleten nagyit. Ez némán, ad évet, elviszem magamal a a hévet Viszem a bölcsit, viszem a temetőt, viszem a csokoládé, barna szeretőt Kicsit a nyarat, kicsit a telek, viszem a mindöröké, moszka-moszka Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, ezt is elviszem magammal a nyuka aranyát. Elviszem magam a lamacsket, meg a faranyát. Viszem a parcsit, viszem a karcsit. Elviszem kenesit, önkezdte íg a parcsit. Viszek egy búval, bevetted földet. Viszem a pirosat, a fehérat, a zöldet. Elviszem ezt is, elviszem azt is. Viszem a jó fiú, de elviszem a paszt is. Ezt is elviszem magam ma. Elviszem magam Ed, Ezt is elviszem magam ma. Elviszem magam Ed, Ezt Visel magam, visel magam, de magam. La la la la la la la la la la la la la la la la la Viszem a bankot, viszem a pálmát Elviszem minden igaz, magyar ember álmát Viszek egy csontig, lelap a tested. Viszont az nem kérdés, hogy Buda helyet vester Viszek egy szívet, viszek egy vájat Viszek egy kívülbelül lakott, a kötatlatájat Na, hogy úgy van, ahogy sejtem C'est que je veux va être que stege ça. petit peu. I'm a Hát itt vagyunk. Azt kérjed, hogy mondjam el a telefonszámunkat? Séró 070. Hát te jól tudod. 93 00995. Alapdíjas? de Nem pornó. Hát persze. Miért kérnénk több pénz Ez azért? Az verbálisan az végül is. Azért olyan dolgokat lehet itt hallani, amit nagyon sok igen. Ja. nem. Igen, Például... de a pornó azért unalmas és Ott sok eredeti dolgot nem látsz, ha most szakmázunk. Mindig szakmázunk. Ja, hogy ezt mindig szakmázunk. A, a magyar politikai pornó az durva, az nagyon durva. El vagy kül? Hú, mi bármelyik, hát most figyelj, a, hát a törökökkel, most... megyünk a törökökhoz tárgyalni Erdogánval. Hát miniszterelnöki mert... szinten Spitz van vagy? találkozó, volt Tóla. találkozó, külügyminisztéri, vagy külgözösségi szinte. De figyelj, megkérdezek én tőled valamit, mert ugye nem titok, hogy többen vagyunk a stúdióban, hogy most akkor mi az Erdogánnal cimborálunk? Hát figyelj, egyrészt, hogy riasztó... Vagy az szem... címban Igen, az ördogán, az ugye jobb. Riasztó személyiség ez az őrdogán. Az biztos, hogy a kollégáim nagy részét letartóztatta például Törökországban egy, egy reggel. Nem tudok jó véleménnyel lenni róla. A valószínű tökösebb diktátor, mint Orbán Viktor, de veszélyes is, bizonyos értelemben a világbékére, nem azért, mert a török hadsereg a hatodik legnagyobb hadsereg a világon, de azt tudom, hogy nem, nem piskolta bucik a törökök, soha nem is voltak történelmi során. Másrészt, meg hát figyelj, én még, még mindig katolikus vagyok, érted? én a családom az annyit hadakozott képzeld, vannak csomó nyoma a törökökkel, tehát a családom egyik ágának, Másból se állt az élete, mint a végvárban, ott csesztették egymást a törökökkel. Most meg úgy látom... <tos> Jó, de ez fejtsd ki. Szóval Te, szerintem tényleg érdekes, a, a, a, hogy A, a nem törökök is rössz, felvétele, tehát hogy ők szabadon utazhatnak, nem, nem tudom a kérdést megítélni, mert én szeretném, hogy szabadság legyen mindenfelé, de... Hadd mondjam meg, hogy, hogy mi magyaroknak azért kb. kell fogalmunk lenni, hogy megszoktuk az oroszokkal, megszoktuk a törökökkel. Érdekes ez a külpolitikai irányvonal, amely ezt a szopás vonalat kül, kül, mondhatod, hogy reformista új, új irányokba próbálkozik. Jó, hát az de... első tízben biztos, hogy benne van mind a két országnak az, imént említett országnak a hadserege, ha már ezt felvetetted, az, hogy a Szovjetunió az nyilván, de a mostani Oroszország is biztos, hogy szerintem ötben benne van, szerintem a Törökország az Nem a biztos, 9. hogy tizedik. Érted, egy olyan szövetség tagja szeretnék lenni, kínai jelen, amelyben Tuti. Irán, Szovjetunió, Törökország, Kazasztán, Magyarország. Érte. Ha Észak-Korea, és az az valamint Pakisztán is ide szorult soroltad volna, meg lenne az első nyolc. És persze Törökország a 9 igen. igen. Jó, de persze. Ha, ha mi a fegyverbizniszbe utazunk, akkor értem ezt a nagy szovjet barátságot, mert biztos kellene kapcsolatok. Nem tudom, nem értek azért ennyire a külpolitikához, de. És semmi, ahogy olyan vagyok, mint Orbán Viktor, semmi bajom a kebabosokkal. Ugye félelmetes ö, ö, ö, leegyszerűsítése ezeknek a dolgoknak. Szerintem Viktor tanulhat Erdogántól. Még nem tartóztatott le, például, ha engem tartóztatnának le először Magyarországon, az nagyon jó lenne. Azt nagyon szeretném, de nem lesz ez a megtiszteltetés félek az enyém, de ha eljön a pillanat, nagyon szeretnék az, az első én, én politikai fogoly a puncsot jobban kedveled, mint a pucsot, és egyelőre azért az még nem néz ki, hogy... Nem valószínű, de, de figyelj, a szólásszabadságot, azt mindig szorítani kell, szép lassan állásvesztés, egzisztenciavesztés, különböző nyomáseszközök vannak, de lesz egyszer egy határpont, amikor azt nem lépte át soha Orbán Viktor. De a rendszer afelé, tehát Erdogán csak előbbre jár ebbe a rendszerben. Az összes ellenvéleményt eltakarítottak Lehet, hogy a török kollégák tökösebbek, mint a magyarok, ezt nem tudjuk, de gondolom igen, mert most börtönben ülnek, míg a legjobb magyar újságírók otthon hallgatják az adást. Na, nem akarsz börtönbe kerülni, engedd a híreket. Nem kimond, hogy nem akarok börtönbe kerülni, de jöjjenek Én a hírek. Jöjjenek Megálltjuk. a hírek.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 Hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállna, mikor körbeállna, az ágyadon ugrálna, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni, kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdete szeretni. Milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam Neked udvaroltam, az öletbe borultam Többi el sem tudtam menni Kezdjetek, kezdjetek szeretni, Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma Senki bele nem hall, még komédiába Ripacsok színésze, az élet a tiéd Minek őre menni, kezdjetek, szeretni. Jó, hogy még mindig a bézne, lesz csillagot a bézne. Jó, a bázni, fél. a hogy a a a a a Érezni, kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni, az utolsó órában, mikor már megbántam, ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam, hogy elmúlt az éle. kezdjetek el élni. persze dal igazat szól, valóban minden halál után azért valami fölrémlik valami remény, hogy még egyet csusszanunk előre, és ez mégiscsak a mi életünk, és élvezni. Valamilyen szempontból, ha nem élvezünk, kiszúrunk magunkkal. Tessék Gábor, na most mondjál valamit erre a általános bölcsességre. Törökökről akartál... Ö, ö, az nem jó szerintem, hogy olyanokkal barátkozunk, akikkel a világ nem. Mert azért mindig fölmerül a kérdés, hogy ki a hülye, és veszélyes azt állítani, hogy a világ. Mert akkor ilyen sziátriai esetek... Jó, és akkor te hogy látod, akár esztétaként, akár világpolgárként, hogy, hogy most akkor tényleg miért? Trendi? Vagy pedig kell egy, ah, mert ez egy alternatív figura vagy, valószínű... ezt az összes rádióban bizonyítottad, e, hogy kell valami alternatíva a külpolitikai rúgtak, vonalon is? Szerinted? Nem, nem, szerintem ez kényszerpálya. Vagy, vagy nem, ez kényszerpálya, tehát azért a külpolitikát Viktor meg tudja hekkelni de nem irányítja. Valószínű, hogy ezeket a mozgásokat, mindenképp valami hatalmi súlyjal kell bírnia, biztos nagyon örül annak, hogy ő a Putyinnak az európai embere. Az ad neki... De mi kell még ahhoz, hogy például a Putyin akinek a hadserege szintén benne van az első tízben, hát tartósan rosszba legyen, mert most megint nincsenek rosszba, ugye arról beszélnek, hogy, hogy hát Némileg hasonlít egymásra ez a két, mondjuk így, hogy országa, Oroszország Oroszország ország. Oroszország soha török nem ország. volt jobb a törökországgal, tehát jogos a kérdés feltevés, hogy mi van. Ha megnézed az orosz történelmet, hát ez egész az örökös hadakozásaiból álltak, érdekes hatalmi konstelláció jön össze, nem annyira tetszik, hogy azonnal ördogán bácsinál, ami Viktorunk hajbókol, nem bír, nem, például nem, nem, esztétikailag, Tudom, amikor Hitler megpuszi, most nem Orbán Viktor, nem gondolom, hogy Hitler, de amikor valaki e, a, a farkaskutya nem tehetett Hitlerről. Érted? Tehát megbélyegződik az a szerencsétlen farkaskutya is a sasfészekben, akivel Hitler sokat játszott vele. Valószínűleg az egyetlen barátja ja, volt. Jó, persze, ez régi. régi de vital, csak régi mondom dilemmel, neked, hogy, most hogy a német juhász nem tehet e? róla, de azért mégis a képekben ö, ö, Megbélyegződik. Na már most harkas kutyát mondtám. Most igen, igen. Kutyá, a német, ja, jó, Majd igen. a parát megkérdezed, ugyanerről jön, vagy a feleségét, vagy bárkit, aki a kis a, Az nem lehet cél, hogy az Erdogánnal uh, mutatkozzék. Vagy ha cél, hűha, akkor megint azt tudom, hogy azért egy kicsit a Simicskának lehet, hogy igaza volt akkor ott egyszer egy pillanatra, hogy ezt az oroszokkal való egész vírcsaptot még át kellett volna futni, gondolni, és esetleg nem két pizza között eldönteni, vagy nem tudom, hogy történnek a döntések. De most figyelj, nem lehet. A Martonyi már visszavonult, nem? De, de. Akkor valószínű senki nincs, aki Onna ott lehet bármi gondolt. Visszavonult, gondol. hogy ritkán, ritkán cikkezel róla, és ritkán cikkezel is róla, tehát Igen. Ez, Igen. ez nagyjából a, a uborka szezon témájához is kapcsolódik, hogy akit nem nagyon szólongatnak, ugye a sajtók, munkatársai, az Tekinthető visszavonultnak. Igen. Na jó, de szóval, ugye az LNP-vel kapcsolatban is elég sokat beszéltünk arról, ami alapvetően lehetett a részükről egy jó irányválasztás, vagy, vagy, vagy pálya kijelölés, hogy kellő távolságra mindenkitől. A magyar külpolitika az követhet egyfajta ilyen... Most ilyen az, terrenciát. hogy kinevezték az erc t ezekre gondolsz meg az MSZP-s csak. Jó, nem az LNP indul és úgy indult, hogy kellő távolságra mindenkitől, tényleg. Én értem, a, én értem, de az a a próbál, vicces, igen. én nem tudom. Biztos nem egy valóságban élünk. Tehát a, a, a, hogy is mondjam, ha nekem van politikai ellenfelem, akkor és nem ellenséget mondtam, akkor megpróbálom őt legyőzni. Annak nem a legjobb módja a fraternizálás, az együttműködés. Miért? Mert valószínű a Hagakúrében nem véletlenül írták ezer, nem tudom hány ezer évvel ezelőtt az, hogy a, a, a, a háborúban talán bűn is az ellenséggel a fraternizálás. Igen, azért ki is végezhetnek. Békeidőben nincs ez, Nyilvánvaló, mert a politika kompromisszumoknak a, a, a szűrőjén át működik. de hát azért kb. lehet tudni, hogy milyen ez a hatalom, vagy mit gondol, tehát a, ilyenkor mit gondol vajon az MSZP-s Csajvédő, az Ercsei, mindjárt mondom a nevét a, az Ercsei, hogy ő, ők majd szuverén, szuverén politikusok lesznek? Most komolyan? Mert ilyenkor mindig azért rémülök meg, hogy milyen szintig hazudunk magunknak. Biztos Őrsi Mátyás is ö, ö, ezt a kérdést föltenni. ő ö, olvastam is egy interjúban, hogy ő úgy látja, hogy ő szuverén fog maradni. Hát ilyenkor tényleg csak az idős korára való tekintettel vagyok, tisztelettel rá, mert egyébként érted. Hát Jézusom, nem olvasod Shakespeare drámát, vagy mi van? Nem olvasnak könyveket, ma már a politikusok nem tudják, hogy a személyiség a hatalom nyomására megváltozik? Jézusom, mondom, hogy hívják az MSZP-s nőt, hogy az ő sem maradjon kéne. Ki. a kinevezett kisinyov, nagykövetre gondolsz? Hát kis, igen, kisinyov az megérdemlik kisi nyomot, avval nincs baj, csak érted, e, hát gyerekek csináljátok ez de akkor, mi, akkor szerintem gyorsan ki kell leggezni, egy nagy nemzeti kormányt kell létrehozni, és az tök jó, mert akkor egyrészt nem kell parlament, vagy egy csomó minden nem kell. A civilekki gond lesz, de az meg megoldható. Hát azért mondom, hogy, hogy, hogy rettenetes a politikai bizalomveszés akkor, amikor az ellenzéki pártokkal kapcsolatosan Hosszabb távon ilyen tapasztalataid vannak. Meg előfordulhat, ez, meg történhet? Szerinted rossz. ilyen, ez most egy újabb hipotétika. Igen, és így um, Na ez a jövő. Ja, te, ja hát akkor te se tudsz úgy vezetni, hogy vakában, akár jobbra nézel, leselkednél bármilyen plakátokra, ha gondolsz. De ezt akartam kérdezni, tényleg miért most Igen. beemelted ide a két hogy hogy hogy. Előfordulhatna ilyen, ami az első meg ami a Veres János feleségével, vagyis ugye a távolság csökkentése. Akkor, hogyha e, létezne karizmatikus alternatíva a mostani kormánypárt, ez nem szemben. Nem, nem, ez nem hasznos. Nem mehetne ez a mozgulódás, a salami. Nem ettől függ. Kicsit hinni kell azt, amit az ember beszél. Tehát, hogyha a politikus, mert könnyedén és szépen beszélnek, az a baj a beszédekkel, hogy üresek, tehát nem sem lélek, sem indulat és cselekvés terén nem lehet tapasztalni, hogy ezek a beszédek valódiak. Ezek az beszédek tovább értéktelenednek el, ha ezek az emberek, akik egyébként mondjuk maffia államról beszélnek, ez az lehetetlen, hogy valamit maffiállamnak tekints, és közben a külügyminisztere vagy, vagy valami. Érted? Tehát ez, ez nem... A lélek nem tud két lovat megülni egyszerre. Én értem, hogy jó a pénz. Hát akkor gyere vissza két órával ezelőtt, mert a poliamóriáról éppen egy olyan hölgyel beszélgettünk, akit ha láttál volna, azonnal elhízed minden szavát egyébként, kár, hogy nem tévé, és a... hát szóval tan meg, meg, meg amit, amit egyébként konzult Jelleggel tényleg mindenkinek elmond, hogy igen, lehet több embert szeretni. Nem feltétlenül kell több emberrel lefeküdni is, vagy több embernek lefeküdni, hogy a politikai áthallás is meglegyen, de szeretni lehet több embert. Lehet, én nem is tartom ezt problémának, csak a kollégán fogják be a pofájukat. Jó, ugyanezt a parától nem kérjük, hanem fel a parát. de csak zene után. I knew, love to know. As I met you, I fell in love, love, love, I'm not for the funny, the fun. La la La la la the La la la I Szárbusz, édes kismackó. Ilyen rövid volt a zene. Halló. Azért, mert szeretnénk veled beszélgetni, azért nagyon. Aha, ja, értem, itt vagyok. Na most nem hiszed el. De, de, de. Figyelj, az annyira vicces, azért nem tudom kihagyni a, ez a keresztes történet, hogy melyik szerinted a legszebb momentuma? Most már azt lehet mondani, hogy ez több, mint Bajer Zsolt. Hát levettem a kezem erről a lovakkeresztes Le. Mm. Így nem követem másodpercmi fontossággal a dolgokat. De amikor azt mondja a Zsolt, hogy többet nem fog csúnyán beszélni és írni, az sincs meg? Az, de azt olvastam, az nagyon helyes. Az szerinted, hogyha nagyon összeszorítod a három kis újadat össze, és dobogsz a sarkaddal, meg tudja csinálni? Hát egyrészt szerintem igen, másrészt meg... De akkor, hogy, akkor hogy fog írni? Azt nem látom a cikket magam előtt. Hát figyelj, az az igazság, hogy ez egy nagyon fontos pont az ő életében. Hiába ugye a felső utasításra, de csak bizonyos fokig az önvizsgálat és a, a megbánás tüneteit mutatta, és szerintem mint jó keresztények, Igen. én azt gondolom, hogy itt, innen, itt, itt fel kell karolni, és segíteni őt a továbbvezető úton mindenképpen. Tehát azt gondolom, hogy nem nem szabad őt megbántani most, hanem inkább azt kell csinálni, de akkor tőle egy kicsit se... hát én... De az fájt neki, hogy eddig nem volt lovakkeresztje, és ez a ez segítette őt az öntudat azon szintjére, amikor belátta, hogy nem szabad embertársainkat lefonál fé féregezni? Azt mondod, hogy ez egy ilyen gondolkodási folyamat volt? Nem tudom, de ha... Ha felcsillant ennek a lehetősége, már akkor is megéri. De olyan hülye vagy, mint egy keresztény, komolyan. Ismerek ilyen alkohol problémánkkal küzdő embereket, és az nagyon rossz taktika, hogy, hogy izé le büdös alkoholistázzák, mert az ilyen datos szű. Ja, mert ez datos Ja, hogy azt mondod, hogy fogjunk össze, hogy meggyógyuljon? Hát akinek, akinek van ehhez hülye, én leszarom magam részéről, de aki ott a közelébe van, meg akivel foglalkozik, meg róla ír, meg meg az, az így segítse őt ebben a folyamatban, az tök jó. Hát én konkrétan nem fogom. Tulajdonképpen nagyon szép keresztény történet lenne, a közösség összefog egy, és e, valakiből szeretet alapján kivonja a nácit, nem? Igen, az például egy csodálatos. Ez egy érdekes kiadala lenne a humánumnak. De egy kicsit ez ilyen science fiction nem? Hát nem, tudom, figyelj, már, már várbi oldalt játszok hogy a kettően, tehát itt már bármi meg Már nem zárkózzam el attól, hogy egy ember például megváltozhat, és láttam példát meg, meg... Tehát egy csomó dolog történhet, és hát azért tudjuk, a szeretet ereje az, az hatalmas. Az hatalmas. Ercei Katalin és Dobolyi Alexandránál is a szeretet hatalma munkálhatott? Hogy... Mindenképpen azt gondolom... Nagyon jó taktikának tartom, hogy a birodalom építése abban a fázisba lépett. Ugye ennyi ideje nem volt a harmadik birodalomnak, de a Fidesz birodalma van. Tehát abban a fázisában lépett, hogy a periférikus, kvázi ellenzéki vagy, vagy ellenzéke, de ellenzéke egyben az MSZP-nek is emberek közül, Ilyen tizedrangú, inkább puszadrangú pozíciókkal kínál meg embereket, és ezáltal így, hát ugye, hát a piramis alapját égizzi. Ez nem egy buta húzás. Nem, nem, én is azt gondolom, hogy ezt hogy most kezdték csak el. Az, az, az meg tudod, mi az érdekes olvastam, hogy fantasztikusan érdekes anyagot a láz. Elmeséltem. De hülyes. Hát, jó. hát hogy nem, lehet, hogy nem érdekel a magyar valóság, akkor nem mesélem. Érted? Engem olyan is érdekel? A érdekel? Hogy Lázár János például tartott egy sajtótájékoztatót szokott tartani, és ott valaki megkérdezte tőle, hogy miért nem vetíti a közszolgálti televízió a parlamentet a felszólalásokat meg ilyesmi, és képzeld, azt mondta, hogy jobb, hogy nem közvetíti, mert így az ellenzéknek lehetőséget adnak arra, hogy ne derüljen ki, hogy mennyire szánalmas kézzeld válaszolt, és e, kézzeld, ment tovább a sajtótájékoztató. Nem, nem viccelek, nem viccelek. Senki, érted? E, akkor azt gondoltam, hogy húha, e, tetszik a Lázár. Meg kell mondanom, hogy senki nem mond ilyen tökös mondatokat, mint ő. Másrésztől pedig azért elgondolkodtam a kollégáimon. Tudod, amikor még mi voltunk így újságírók, biztos, hogy egy ilyen mondat után fölállok, és ott hagyom a csávót. Hát ez, ez elég érdekes. Tehát az, hogy eleve elmennek rendszeresen az emberek ezekre, az, az már önmagában sokat elárul. Hisz körülbelül azért nagyjából tisztában hogy egy-két ilyen kis finom, hát meglehetősen. ez a csendőrpojén, ez amikor a csendőrvitszel a szigányán a falu végén stílusú poént kapnak, és emiatt azért rendszeresen elmennek. Tehát azért... Na de az, hogy az ellenzék miatt nem közvetítjük a parlamentet, tehát figyelj. Nem tudom, hogy cinizmusba 10 pontos, -e, de 9 adok. annyi, akkor meg van egyébként, ja. 9-es. Nem vizsgálni ennek a hátterét, mert egyébként meg hozzátenném, hogy egyik rossz nézettsége volt a parlamentnek. Persze, most tudod, ez nem arról van szó, meg szörnyű látni azt az üres parlamentet. Persze, hogy nem közvetítik, egyetértek vele, de valóban létezik ez a kérdés, hogy a közszolgálati televízió abból a óriási összegből nem tud egy kamerát leszúrnia. Érted, ahol el, az életünk eldől? De nem fordítva merül fel ez a dolog, hogy miért van parlament. Jó, de már te tovább léptél a mai kocsmán, azért mondod ezt. Mert, mert az, az ugyanezzel a mondattal lehetne indokolni, gondold el, hogy hát most azért függesztették fel a parlament működését, mert hát egyszer nem tapasztalunk értékelő ellenzéki tevékenységet, és te meg csak felesleges ott élni, úgy tenni, meg fizetéseket adni. Hát hozzuk a rendeleteket, aztán megy minden a maga útján. Tehát azért képen... de a vége majd ez lesz, de ezt azért szép lassan kell megszavaznunk. Nem? Tehát eznek egy útja van. Uh, hát nem ezek, ezek a lassú folyamatok sosem működnek. Tehát ez holnaptól nincs. Figyelj, a, a, a migrációs szavazásnál már le fog térdelni a nép hiába, bárki bármit is. Onnantól még egyszerűbb lesz majd ilyen térdelős népszavazásokat tartani, amiben a Elnöki hatalmat majd átruházzák. Hát, é, érdekes, hogy a nagypéldaképei Orbán Vizornak, ugye mind az örök, mind az orosz, ugye elnöki, elnöki ország, elnöki. Igen azért mondom most is oda készül. Hát, nem tudom, figye... Nem lesz elnök. Ki hagyja. Van egy Focistadionja, miért gondolod? Tudod, tud, mikor tudnád ezt a építeni a téren? Hát én mondjuk nem tudnék. De egyébként volt nagyon jó korcsolyafája volt. Most azt mondják, most is fog csúszni télen? Hát nem. Én ezeket a huhogó hangokat nem szeretem. ha figyelem, ha megnézed, hogy a városok mondjuk a 19-20. században hol változtak jelentősen, hmm. és, és úgy, hogy tényleg annak baláthatja, hogy csak diktatúrákból történt. Az igaz. Stalin, igaz. Igazából ott történtek jelentősebb változások, és kapták meg a Párizs, Moszkva vagy akár Berlin az arculatukat. Az ilyen tökölös demokráciában jelentős. Mi semmi nem történik el. Egy-egy nem. nemzeti színházat föl építeni, de az is meg, de ennyit, mennyivel jár meg? Meg ezt, hány fa van a ligetben, meg így. Ja, ez igazad Figyelj, a Bolíviában viszont máshogy gondolkodnak a bányászok. Azt tudod, hogy szegény belügyminiszter oda ment és agyon verték? Hát azt az nem is értem, én komolyan mondom. De ez hogy lehet egy belügyminiszter ilyen ostoba, hogy találkozik a munkás nem? A Pinter lemenne mondjuk a Pécsen az urán telepre. Az sokkal menőbb volt Magyarországon, mert először megszüntették a munkásosztályt. Tehát igen, nálunk igen, az okosabban csinálta. Most már nyugodtan elmehet fel a tudom, Igen, most már mehetsz bárhova. már nincsenek ott munkások. De hát ugyanez van Komlón sem igazán, hiszem, hogy egy keményebb bányászkolóniával találná magát szembe. Ez, ez így működik, tehát először megszüntetjük a bányát, és utána oda megyünk a politikusok. De ez, hogy Bolíviában egy létező bányászkolóniában elment egy belügyminiszter. Ez hát, hát, ugye ez, ez a, mind a bányászoknak, mind a belügyminisztereknek egy erős figyelmeztetés hát volt, igen. E, azért Dél-Amerikában... E, bár másoljuk bizonyos értem, a dél-amerikai demokráciákat, de azért nem hasonlíthatók ugye a mai magyarral, semmiképp. Amit mond a kutyád? Várjál? A kutyám azt mondta, hogy menjél innen, mert a gazdán interjút ad. Mert Igen. közben jönnek ilyen, mozgás. De rendes, neked segít. Igen, hát ennyi van. Hát ő ilyen, nekem ő ilyen havas, mert talán, no, nekem tulajdonképpen. Aha. Ő átnézi a cikkeidet is? Nem, nem, megírja a helyet. Ő írja már. Nem vette észre senki, de körül. De én, én kézzel kezdtem észrevenni, hogy egyre több csont van a cikkedbe. Csont? Csont, ugye? Nem. nem olvasod el, amit a kutyád ír. Sz nem. Hát más, azért arra figyelj. J jól, kedves feleséged, állatok. Kedves feleségem, csodálatosan van éppen most így adminisztrál itt a kapukban, hogy a szomszéd kutyát jöheti -e játszani, és akkor most már állatok is lesznek hamarosan jelentőszámban. Már vannak is megérkezett csöves kutya. Cseves kutya gyakorlatilag maga után húz egy valamit. Na mindegy. De őrkén mondaná a beleit, tudod? Igen, igen, de nem ez egy ilyen póreszszerűség, amit <tos> van. Na, no, tehát hogy minden visszatérve egy kicsit a világ helyzetére, szerintem jobbá lesz a világ, ez alatt az egy alatt, legutóbb beszéltünk, és szerintem még, még, még legközelebb egy hét múlva megint még. Megint jobb lesz. Mit szeretsz most? Ez a szokásos antidepresszás. Uh -huh. De nem váltottál valami erősebbre, mert egyre... <tos> Egy, egyre pozitívabb a világképed, és nem, nem tudok nagyon rám magyarázatot. Ez egyébként nem, ez nem a, az antidepresszás piatban, hanem a kiegyensúlyozott család miatt. Uh -huh. Tehát ha így bere, benne, már benne vagy erőből egy, egy, egy olyanba, ami már évek óta is gyakorlatilag a boldogság rupinná válik, uh -huh. akkor utána ez így kihat, és hát a környezetünkre is kihat. Összefüggésben van az de Az étkezéssel is. Uh -huh. Kevesebb fűszer, kevesebb egyetlen zsíros étrend, teljes elhagyás. És jobban szereted a feleségedet. És táplálék kiegészítők a, a, a Golden Oil termékei. Uh -huh. a, és, a, a, és érzed, hogy, ahogy a tested egyre tisztább, úgy a lelked is. Fordítva, hát nekem az van, hogy a, te, a tudatom tisztít a testemet. Ja, hogy ez az egyszerűbb egyébként. Gondolkodás, ez a jobb. Állján, Ak akkor nem lehet könnyű neked ott a téren élni így... ha állandóan úrán kell lenned csak most képzeljük ezt a pillanatot hogy a Kocsis Zoltán kiteszi a zongoráját a és leül mellé Tehát ki, melyik, lenne, melyik hatás lenne az erősebb szerinted a Kocsis Zoltán hatása a térre, vagy a tér hatása Kocsis Zoltánra Szerintem a kocsis kizárná a teret maga körül, és úgy játszana. Na ez a feladat, ez a feladatunk nekünk is ott a moszkotéri lakosoknak, hogy ezt, ezt megtegyük, és hát ezáltal persze megjobbá tegyük a moszkotteret, ami hát önmagában is jobb lett mostanában. Örülök, hogy végül is kimondtad, valóban egyetlen jövőjel előttünk a belső migráció és a belső elvonulásnak a... Ö... Ez ott van még a külső migráció is, csak már az meg vagyunk. Igen, de azt már unjuk. Na jó van, édes, jó volt megint mindig veled. Örültem, jók meg, Jó. Ciao. Puszi a kutyának, feleségednek. Csá, átadom ciao. Azt hiszed ki kéne szállni, egyszer talán megpróbálni, Kanyargó sírre nem félek, minden rendben lesz. Majd elvisszaszél. Azt súgtat, maradjok, féltettél, de már később pillanat, Ha nem jól semmire, akkor is legalább úton vagyok. Majd elvisz a szél Majd minden tűnik Elvisz minket a szél A simogatás kedvességet Sebed a mi sebe meztővet Körülöttünk forgó napok Csak pillanatok A tegnapok majd elviszi a szél. Kényeim a vérendemben, atmoszférában, homlokom, autóma galaxisban ellazott frázisok a mély. Majd elviszi a szél, majd mindenet tűnik. Elvisz minket a szél. A massé, a jövő, jövő, ja, ja, hey, a jövő, Nekünk megül már nem marad, Majd elviszi a szél. még a tenger emelkedik, Mérlek világra születik, elviszem már nyékom hátán A hangva édat, Majd elviszi a szél. Majd minden tűnik, elvisz minket a szél, Szervus, szervus, Péter! Szervus, szervus, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vasárnap kora este van, és én újra itt. És abba bízunk, hogy megint pozitív vagy. Alig történt gyilkosság most az elmúlt pár napban, nem? E... Vagy rosszul tudom? Én, én úgy érzem, hogy én azt is gyilkosságnak tekintem. Azokat a halottakat, akik meghaltak azért, mert a házaikat rosszul, az... ez, hát... rosszul építették Sztországba. Meg, meg azokat is, akik az elmúlt napokban a török, szír és egyéb egy nagyon érdekes koalíció következményében voltak meg Szíriának különböző részein a háborúban. Jó, akkor meghaltak, bocs. Már annyira hozzá vagyunk szokva, hogy nem is figyelünk oda. Arra odafigyelünk, hogy ma szép meleg nap volt, az ország utaink, nagy dugó keletkezett, kéne vezetni tényleg ezt a dugóadót dugó mindenki elindult a Balatonról, hazafelé gyorsan mindenki bevásárol új táskákat, új könyveket, és kezdődik az iskola, szép dolgok is történtek a héten, de akár ma is, és még nincs is vége még, aki el akar jutni, az gyorsan kiugorhat Újpeste, egy nagyon jó hely. Ott van egy nagyon gyönyörű zsinavóga, ahol most éppen koncert van, és Újpesten érdekes dolgok voltak, hisz vízpolgárságokat kaptak az olimpikonok, akik ottani egyesületekben sportolnak. Ezen kívül jó volt ez a hét, tehát leszámítva a borzalmakat, tulajdonképpen a V4-eken is nagyon jók voltak a tárgyalások. merkel is nagyon jót beszélgettek, aztán holnapra idejönnek majd a külügyminiszterek. aztán a közel egy nagyon érdekes szombat után vagyunk. Mit gondolsz arról, hogy európai katonai csapatokat szeretne Orbán Viktor? Hát én ezt majd utána eredek és megkérdezem. Ja. Nem mondod kapászból, jó? Akkor, akkor hiszem, hogyha ha ezt tőle hallom, és hát először is, hogyha jól értettem, akkor mi rendőröket és katonákat tobozzunk a határaink megvédésére, három-három ezer darabot. aztán majd utána gondolkodunk, de ha jól tudom, akkor tulajdonképpen mindenféle nemzeti koalícióval, nemzetközi koalícióval mi ott vagyunk, és kellőképpen kivesszük a részünket, aztán a Facebookon azt olvastam, hogy a többek között az adás folyamatban arról is beszéltetek, hogy milyenek a vendégházak és hogy látják vendégül az embereket. Ehhez is boldogan hozzászólok, és elmondom az elmúlt hetek tapasztalataimat, szerte a nagyvilágban, hogy itt-ott egy járvány megjelentem. Tehát érdekes dolgok várnak ránk a jövő héten is, ugye érnek a v 4 külügyminiszterei, és nem tudom, hogy oda figyeltél -e, de azt mondta Lázár, az csütörtökön a 60. kormányinfon, hogy a v 4 az egyik legütőképesebb egyesület az Európai Unión belül, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mekkorát fogunk ütni, és hogy fogjuk megoldani ezt a migráns problémát. Aztán hallottam természetesen a sok hülyeséget is, olyasmit is hallottam, hogy Merkel soros kottájából énekel, és, és a sok soksoros, sorozás egy kicsit az agyamra megy, mert vannak, akik említett valami inkább zsidózást hallanak, és nekem mindig az jut eszembe, hogy soros lehet, hogy nagyon sok helyen népszerű, de például az egyetlen független zsidó államban, Izraelben egyáltalán. De ezt nem tudják az emberek, érted? És az a jó. És így lehet szalon zsidózni. Hát igen, igen, igen, de hát, de hát nem, nem mindenhol annyira népszerű, igaz, ott is vannak neki emberei, ott is vannak akiket támogat általában az oktatásba, de ott aztán labdában nem tud rúgni, meg nagy beruházásai sem, búgtak. mondhatnánk azt is, hogy nem Izrael lelkes harcosa. hát ez legyen az ő bolya, mégis én néha úgy érzem, amikor állandó lőtem megetik, mint hogyha a származásával vagy az etnik. Jól érzed. <gül> akarnának beszélni, és ennek nem őrök. A, a hétvégén egy nagyon érdekes cikk jelent meg egyik kedvenc szerzőm tollából, aki más, mint Schmidt Mária, az egyik a blogán írt tulajdonképpen a bevándorlókról és az egészről, és ezt összehasonlította Izraelrel. Nagyon sokan nem szerették ezt a cikket. Én, Dászke, nagyon érdekes mondatfosztányokat találtam benne. De tudod, miért nem szeretik? Azért a mondat miatt, hogy ő... ő, ő tulajdonképpen egy megosztó személyiséget, Vagy lehet szeretni, vagy nem lehet szeretni. Szerintem középutasok nincsenek. Én azok közé tartoztam, aki nagyon sokáig kedveltem őt. Mostában nem nagyon kedveljük egymást, de én meg vagyok győződve arról, hogy ha ez a nő valamit a kezébe vesz, akkor azt meg is csinálja. Tehát kiveli saját magából, és a egy egy nagyon eredménycentrikus ember, és vannak neki nagyon használható írásai is. Ez az írás nekem kicsit tetszett, ha bár én nekem ezzel az egész migránszással, meg a, a, a mindenféle öltözékekkel van egy nagyon nagy problémám. Mindaz, amit most a, a muszlimoknak a szemére vetünk, az pontosan é, két szó behelyettesítésével azonnal a zsidókra is lehet. persze, igen. Tehát nekem nem tetszik az ő burkája, ja. nem tetszik az én kaftánom, tehát tulajdonképpen mondom, össze-vissza, csak azt a muszlimot ki kell cserélni zsidóra, vagy, vagy mózes hitüre, vagy amire akarod, aztán már engem is lehet utálni, de hát általában ez így szokott lenni, először a biciklisták, aztán mi, aztán a cigányok, de hát most ugye a muszlimok is beálltak ebbe a sorba. É, nagyon érdekes az, hogy egy, ami akár pozitív is lehetne, próbáltam napok óta megfejteni ezt az új koalíciót, ami az Amerikai Egyesült Államok, ami Oroszország, ami Törökország, ami Szívia, ilyen arabország. És mire jutottál? É, hát, hogy kibogózhatatlanok az, Igen. Egy biztos, hogy mint arról már többször beszéltünk, ennek a hatalmas nagy koalíciónak, hatalmas fegyverkészleteket emésztenek. Tehát ezeket a bombákat, üzemanyagokat, repülőket, tankokat, ezt mind karba kell tartsa valaki, valaki alkatrészeket kell, hogy gyártson hozzá. Tehát a Nemzetközi valóságban teljesen föl van lendülve téren. Majd kíváncsi vagyok, hogy minek a kárára lesz végül is. Na, egy biztos, hogy az elmúlt héten a világbéke nem tört ki. És nem is erősödött. Nem is erősödött, aztán, hogy még legyen a, a heti összefoglalomban valami kis keleti csemege, rezeg, mindegy olasz földrengés, az izraeli koalíció. De hát miről is van szó? Szóval képzeld el az idő a vasutakat most korszerűsítik, és ezekhez állomásokat kell építeni, meg vágát cserélni, igen ám, de a koalíciónak az ultraortodox pártok euh, is a tagjai, akik azt szeretnék, hogyha szombaton mindenki pihenne, aztán vannak olyan, akik azt mondja, hogy ő nem akarja rákényszeríteni a nem vallásosokra a szombati pihenőnapot, és rosszát. Valamint Magyarország, tisztára. De a kutya itt neki, hát az ő adó sekerjeiből, meg az adó befizetett adójába, hogy ne dolgozzam már senki szombaton, hogyha ő azt nem akarja. Ez egy nagyon érdekes dolog, most aztán érdekes, mert eredetileg, Szerintem a miniszterelnök tudott pontosan erről, hogy a hétvégén nagy vasútkorszerűsítések lesznek, aztán most jó helybe hagyta a közlekedési minisztert, a közlekedési miniszter helyben hagyta a vasútak vasúvállalat most kíváncsi vagyok, hogy melyik baktert fogják kilúzni. <laughs> Ez, ez valahogy annyira nemzetközi szinten történik, tehát ugyanezt a sztorit bejegyesíthetjük Németország, tehát nálunk is, ahol a Versza. keresik, hogy Igen. bakter volt a hibás. E, tehát most a kérdés az, hogy a koalíció összedől vagy nem dől össze, természetesen a furcsa koalícióba, ami ott a közelkeleten folyik, Izrael is beszállt, mert ők is ott Szíria felé bombázgattak, mert azok meg rakétákat küldözgettek át, meg a Hamas sem akart az elmúlt hét folyamán békét, a szirénák is megszólaltak, így a nyár vége felé, amikor a gyerekek már készülnek az iskolákba, küldtek is pár rakétát, az Isten tudja azt is, hogy nekik honnét van, természetesen az Izraeli sereg kiszállt a helyszínre, visszarakétáztak, és fegyverüzemeket tettek a földjel egyenlővé. Nem a Hamasz az egyik legnagyobb fegyverkereskedő? Hát a Hamasz is, javába benne van. Az... Csak azért hogy mondod, hogy onnan van rakétájuk, hát szerintem kivették a dobozból. É, hát így van, de ami a leggyönyörűbb, hogy ugye tudod, hogy a Hamasz hogy kezdte, mindegy segély Tudom, tudom, tudom. Támogatta. magát. Már e, kinőtte magát, de hát én bízom benne, hogy az időjárás továbbra is kedvező lesz mindannyiunknak, Bízom benne, hogy mindenki a vitaminjait helyettesíti friss gyümölcsökkel. Ha meg nem teheti, akkor vegye be a vitamin, ha bár nem hiszem, hogy az jóval olcsóbb lenne, mert éppen néztem az egyik patikába, hogy ezek a csodaszerek, amik ugye konzerválnak minket, amik tud Isten, hogy szükség van rá. Apropó, a görög tengerparton fölfedeztek egy kis falut, ahol az átlag életkornál körülbelül 15 évvel élnek tovább az emberek mind itt Európában. Szerencsétlenek. El kéne menni, megnézni, hogy mi jó van ott nekik, ami nekünk nincs. Erre mondja Hanvas Béla, hogy mi bűnük van, hogy nem hagyja az Isten meghalni őket. Ennyire szeretnénk meghalni? Hát nem, csak mondom, hogy Most... kiskorú gyermeked van, azt fel kell nevelned, és a tudományt biztosítani. Jó. Ukra, úgyhogy legyen nekünk munkahelyünk, hogy hol tudjuk dolgozni, hogy ellássuk magunkat és családtagjunkat. Aki meg már nem teszi, tulajdonképpen te tudtad azt, hogy én már nyugdíjkorú vagyok. É, nem, de látszódott messziről. Látszódott messziről, nagyokat vicenek, és, és és ilyen kis díjét is neveztettem a hason helyet. Azt most egy kicsit már megpróbálom letornázni, meg le diétázni. És akkor így több életerőm lesz a rám következő nehéz napokhoz, mert ugye elindítani a tévét az nem egyszerű, de rajta vagyunk, sikerülni fog, és azt kívánom mindenkinek, hogy mindenét ossza meg a szeretteivel, és ne felejtsék, lehet, hogy van egy szomszéd, akinek nem sikerült ma még senkihez hozzászólnia, úgyhogy kopogjanak be hozzá, és kérdezzék meg, hogy hogy van, és biztos nagyon boldog lesz, hogy kinyithatja a száját. Igerd meg, hogy egyszer te is megteszed. Én ezt állandóan megteszem. M állandóan? Ki, Igen, ki. Állandóan megteszem nekem, vannak szomszédaim, én mindenkinek köszönök. Mindenkitől teljesen magyar módi alapján azt is megkérdezem, hogy van nem úgy, mint az amerikai, hogy hi, who are you, és már robox is tovább, én még a választ is megvárom. Sőt, a néniket is meghallgatom, hogy mit írt föl nekik az orvos, hogy foglalkoztak-e az unokákkal. Erről jut eszembe, gondol, de itt volt ez a hosszú-hosszú nyár és hány nagymama van, aki az összes 15-17 unokáját összeszedte és segítette a gyerekeinek a fiataloknak, hogy egy kicsit átvállalta a nehéz napokat, úgyhogy most mindenki visszamegy az iskolába, a nagymamák meg elmennek a kurzusaikra, és a barátnőikkel bridzselni, meg kiülnek a padra beszélgetni, direkt a két szélsőséget mondom, arról nem is beszélve, hogy az egész Magyarország egy nagy zsidó fesztivál, most kezdődik valahol szeptember elején a Jári zsidófesztivál, előtte volt a féle zsidókulturális napok, most fesztivál, ma, ma e, sóletnapok is voltak, úgyhogy a szegények hal halára ehették magukat sólettel, persze a gazdagok fizettek egyet egy, -egy e, Nem tudom, hogy egy éhező embernek jót tesz a sólet, de rajta mindenki egyen a A gazdagnak tesz jót, hogy kifizette az éhezőnek az ebédjét. Mert a lelkét megváltotta ezzel. É, így van. Na, úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, meg azt, hogy szeressük mindenkit, de leginkább önmagunkat, és ha önmagunkat szeretünk, akkor leszerők arra, hogy mást is szeressük. Nem mindenki osztja eme pilléres filozófiámat, de én meg vagyok győződve, hogy reggel, amikor fölkelünk és ha szeretjük önmagunkat, akkor sikerül mást is szeretni, és ha már más nem szeret akkor legalább önmagunkat szeressük. Jézus is ezt mondja képzelt. Eh, hát nem véletlenül tudod, hogy hol született? Tudom, <gül> igen. Az édesapja és az édesapja. Igen, tudom, tudom. Akkor a kérdésekre válaszoltál. Ez a kérdés a műsorvezető eh, tanult barátomnak szólt, nem a kedves hallgatóknak, a kedves hallgatóknak csak annyit. A gyökerekre emlékeztettél. A gyökerekre. Mikor indulsz? Ha? Holnap. Megyek a Békés Balkára a Békés Békésbalkána, mond, és ott is készülnek a szeptember 1 -re. Mi van akkor? Ja, iskola, persze. Iskola. Persze, persze, iskola. persze. Hának ott a Balkánon az Európai Unióval? Nagyon, ők, nagyon hú, az nagyon durvát kérdezem, mert nem értik Európát, de ők a horvát kérdés viszonylatában, meg koszovó viszonylatában, csomó minden nagyon furcsa ez a szerb európai viszonylatban. De hát nyilvánvalóan kell majd a az anyag Európának, tehát bejön oda Európa, csak hát nagyon furcsa elbánások vannak. Őve, ez még időveteli. telik. és ők hogy állnak -e a mi kerítéseink, ez, ez a sok migráns az, aki hamarosan elindul? Meg kell mondanom neked a hírt, hogy sokkal jobban bírják a feszkút mint mi magyarok. Tehát, hogy Szabadka mellett van egy elég nagy tábor, én alig érzékelem a városban a jelenlétüket. Nem csinálhatnak valamit rosszul, mert érted, nem olvasod a hírekbe, hogy nagyon verték őket, vagy lelőték volna őket. Nem. Nem tudom, hogy csinálják, de szerintem jól. Mond, és ők várják a hamarosan induló több száz tömeget? De hogy várják el? Nekem nem az, hogy nem várják hanem hogy. Figyelj, én nem értem, miért a törököknek adunk pénzt. Miért nem a szerbeknek? Hát érted? Ez, ez a hét kérdése. Miért nem a szerbeknek adunk pénzt? Köszönöm. Nem tudtad megválaszolni. Ja nem, nem, ja, nem tudom, csak fölmerült bennem a kérdés, mert ugye a Macedónián átsuhannak, hát nincs is ott miért, és akkor ott, ott, ott, ott vannak, és akkor mindenki próbál szállítani, tudom, úgyhogy ne legyen humanitárius katasztrófa, de hát érted, hát ez nem egy nagy... Hát a katasztrófa az Mosziliában van a... Igen. az érdekes koalíciónak a következményekében. Még több ember lesz hajléktalan, és elindulnak. Igen, igen, igen. Nem tudom, hogy a vége. Kországban most sokkal hely, hisz 38 ezer rabot szabadon engedtek köztörvényest, de gyorsan, melegváltással politikai foglyok töltötték be. Úgyhogy hát, törökország is hamarosan megtelik. Sőt, ha jól értettem az egyik ankarai lapot, akkor gyorsított eljárással a migránsok, akár török állampolgárok is. Igen, ez akkor vége, kampó. És akkor finító le komédia, de bízzunk benne, hogy minden helyre jön, Igen. világ is áll. Ha más nem jövő vasárnap, jövő vasárnap. Köszönöm. Ciao. Én köszönöm. How many roads must a man walk down before you him How seas must a white dove sand Before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly Before they're forever banned? The answer, my friend, is broken Can some people exist before they're allowed to be free. How many times can a man turn his head and pretend that it just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Ilyen, ilyen finom zenéket lehozunk miatt, a Cervus-ról viregős Robby. Szia, Baki, köszönöm a kedves hallatokat, hát az zenéje kár, és emiatt, hogy értem, nem annyira. Én college köszöntöm most a hallgatókat, igazából az a legszebb részvén vagyok. Mondanám azt, hogy gyönyörű minden is very happy. Most már igen, tegnap érkeztem a kisfiammal, aki élt és fél éves. Három hónapja fizettem be egy e, turista a útra jönyelzába, egy e, háromcsagasztállodába, ahol e, egy-két személyes szobát béleltem. és e, e, több e, álszínból alul szobájuk van, én egy érző harmadik emeletnél magasabb elkélyes eh, szobát kértem. Ez külön a duplája annak, amely a földszinten illetve három emeleten lejjebb ilyen vannak. Megérkeztünk eh, két és a vezetés után por egyben, akkor különjük, hogy hát sajnos ilyen szoba nincs, nem lesz. Szentember 15-ig semmi. Úgyhogy egy eh, alacsonyabb eh, álkategóriai szobát, ami nagyjából külön a fele eh, az árának szobát tudnak nekünk adni a mínuszharmadikon, de gyakorlatilag a lablakok megventlendőre volt a föld. Ez durva, ez durva. És, és, és, hogy oldottad meg? Meg tudtad oldani? Hát ugye visszamentem reklamálni, mondtam, hogy először is azt kell mondjam, hogy a magyar vendégszeretet az igen híres a világban, hát a horvát nem, és most már értem, hogy miért nem. Közölték, hogy nincs, ez van, ezt tudják adni. Úgyis így ágy van, elnézést, bocsánat, én meg a vendég, és mondjuk ez a kétharmadában se kerül annak, amit én fizettem, legalább legyen kell. Jó, oké, fel tudjuk ajánlani azt, hogy akkor ebédeljek ingyen hogy ilyen... Kapsz kaját? Reggeli vacsora e, Svédasztal, és nem kell fizetni a... A mondtam mondtam neki, hogy azért csak, hogy én a gyerekkel ö, mászkálni akarok. A vacsánat eleve nem akartam, csak nem volt más lehetőség. Nekem nem nincs szükség van az ebédre, én azt szeretném, hogy olyan a szobát kapjak, amit én már három hónapra lefoglaltam, és híván ez egy matek, hogyha van száz ilyen szoba, akkor nem veszek 102 száz kettő ajánlás vagy foglalásnál, ez az ő hibájuk. Igen, de akkor sincs ilyen szobánk, és kész. Na, itt ment húzzavonal egy ideig, amikor aztán ö, a koszos volt a szoba, nem volt kitakarodva a fürdőszoba, és nem volt zárható az ajtó. Na most ennyi problémával mondtam, hogy köszönj, ezt nem kérem. Mutatom egy másik szobát, ami személyzeti szoba nem hazudok, ami még csak föl sem volt nyitva, tehát ő még látható gyerekként táncolni az asztalom. Mondtam, hogy ez most komolyan, próbálják. Hát értsen meg, hogy nincs szoba, és hogy nem tudnak semmit adni. Mondom, semmi baj, ezt írják le egy papírra, hogy itt voltunk, fél három és kilenc a között nem tudták megoldani, én most fogom, magam most elmegy a gyerekkel kicsekkolok. Lementem a mínusz harmadik szintre, ugye itt úgy hirdették a szobát, hogy klíma, meg, meg lift, meg minden, se klíma, se... se <gül> Isten, ez Szerintem, ugye volt. Mindegy föld cuccom, az összeset amit ugye levittem, kitakoltam, gyereket elintéztem, nem akarják a lányi napot, hát hát írják le, hogy mi történt, hozzá kell tegyem, hogy az az utazási időd, aki árulja ezeket a taladába ezt a az utazást, az nem volt elérhető, én egy irodán már vettem, ami egy barátomé, és ő mindent megtett, hogy az irodával felvegye a kapcsolatot, írt e-mailt neki, nem sikerült, meg a főnöknek, Facebookon, mindenhol tovább ír neki, semmit, semmit Persze, régi, nem vette fel a kapcsolatot, a telefont, a barátom felhívta a szállatot, hogy hát itt van egy pici gond, ő egy közbelső iroda, őt lepatintották, hogy azt jól mondta, hogy tud a problémáról, de nem érdekli. Nem, nem érdekli. <gül> Fúúú, ez ja, nagyon durva. Már fél tíz, már fél tízet írtunk, amit kérdeztem csepponi. Mondták, hogy hát tudják, hogy kosztosan ezért nem tudták kitakarítani, de aludjunk ma itt, holnap kapunk egy szobát. Nem mondom, elnézést, hogy édes fél alatt, most hallom ezt először, hogy holnap kapunk egy szobát, most uh, hoztam fel három kosztalat gyereket, ventiláltat, minden szart, uh -huh. eset, a kifejezését a mínusz harmadikról, én most elmegyek. Írják alá a papírt. A fél órán keresztül egy keresztül alkalmas ember, aki aláírta a papírbe, lepecsételtem. És a befizetett pénzt, azt ezzel, majd most, ezek után vissza fogom persze követelni az utazási Itt a holnaptól fog tudni nyilván elérni. Uh -huh. És egyáltalán nem ért biztos, hogy e, e, megben itt tenni, hogy nem fizetik vissza, de ha nem fizetik vissza, akkor nagy felcsapás. Na, azt... Majd segítek, van jogászom a ilyen, ilyen ügyekben, nemzetközi ügyekben. De, igen, de akkor sperre mész. ó Istenem. Amire azt mondják, hogy, hogy ez egy gyerek, ez egy családbarát szálloda, és egy 5-es gyereket, fél tízkor még fél órát hogy aláírják egy papírt. Mondta a szálloda a nevét, ilyenkor megérdemli, hogy megnevezzük. Delfin Hotel. Jó, csak azért, ne, hogy nehogy a Delfin Hotelbe menjettek emberek. Igen, Horvátország. Ennyi kerül. Egyébként... Ja. Azt kell mondjam, hogy van olyan utazásidod, aki segítőkész volt. Egyébként találtunk 10-9 percet egy apartmant, ami Jó van, jó. A vége jó, ennek körülünk a, a vége jó, úgyhogy minden jó, a vége jó. Reméljük, hogy ez is jó lesz. És aztán később érben erről viszont biztosan kiket fogok írni. Hát kellemes hetet kívánok mindenkinek. Köszönjük, és akkor jövőt vasárnap, ne feledd. A kezdést. Jövét vasárnap, Ugyanígy üljön az időben. Szia, Baké. Szia, szia puszi ezt az adást megismétlik 211 és egy között a legnagyobb reményeim szerint és nagyon fontos a, tudjátok, mindig mondom, hogy próbáljátok meg szeretkezni egymással nagyon nehéz egy hosszú idő után újra megérinteni a másikat, de néha bátornak kell lenni bátorság kell az imádkozáshoz is megszólítani azt, aki nem erőszakolja ránk magát de mégis lát minket és a könyveket pedig hát azért javaslom, mert úgy látom, hogy trendi lett a világban a hülyeség. Nem tudom, hogy ez a világtrendhez akartok-e ragaszkodni. Na ez volt a bakás lista, puszi.